I december 1955 fyller Sven Gärring 60 år. Han överraskas med en present han aldrig kunnat drömma om. En egen fond, Gärringfonden. Och han får själv bestämma vart pengarna ska gå. Och här berättar han för Folke Olhagen. Först blev jag hepen in till förfäran. Jag har ju inte gjort mig förtjänt av en sån Men sen gladde jag mig. Blir det några pengar i fonden så får jag möjlighet att hjälpa ordentligt på något eller några av de områdena. Där hjälp behövs. Det står ju i uppropet att du själv ska få bestämma över enda målet. Det gör det ja. Nu har jag ju haft åtgärd med barn att göra under alla mina många radioår. Och min första tanke gick naturligtvis till dem. Jag har rådgjort med experter. Och vi har kommit överens om att ett gott sätt vore att använda de pengar som kan komma. Till förmån för vandlottade, handikappade barn. vanföra, poliofuka, spastiska utvecklingsstörda, hörselskadade och blinda Flera av de kategorierna behöver särskild behandling både medicinsk och social Vi behöver tekniska hjälpmedel, ferievistelser och mycket annat Nu brukar ju du umgås en stund varje torsdag med de sjuka barnen i brevlådan Ja, ofta nog trollar jag för sjuka barn De trodderierna brukar ge resultat Tack vare goda medmänniskors omtänksamhet och frikostighet. Men det är bara en liten, liten bråkdel av en procent av alla beklagansvärda fall som jag får reda på. Nu däremot, ja... Om min fond verkligen skulle väcka ett allmänna intresse... Då skulle vi tillsammans kunna tröda fram en ljusare och lyckligare tillvaro... ...åt hundratals och tusentals svenska smottningar som ödet varit hårt emot... Ett dominerande par i svensk populärmusik är Alice Babs och Charlie Norman. Hon sjunger, han spelar piano vanligtvis, men här sjunger han med i Billy Boy.